Не могла б їх вимовити На одній із вивісок вона побачила напис «Крайтон Ктуху» Нижче були гачки арабського письма На іншій вивісці було написано «Йогсогод» І ще на одній «Ртелех» Була там іще одна вивіска, яку вона особливо запам'ятала «Ртсен Найрлатотеп!» – промовляла вона. «Як ви змогли запам'ятати таку нісенітницю?» – запитав її Фарнгем. І Доріс Фріман повільно і втомлено похитала головою. «Не знаю. Я дійсно не знаю, але...» Крайон Ктугу. Яксот ртелехі нрт сеп нерла тотеп. Тієї миті їй здавалося, що викладена бруківкою, розділена трамвайними коліями Норіс Роуд, веде у порожнечу. І, хоча вона продовжувала йти, вона більше не кликала лоні. Тепер її огорнув найсильніший жах, який вона будь-коли у своєму житті відчувала. Страх, відчувши який, людина повинна або збожеволіти, або померти. Вона не могла визначити чітко причини того страху. Знала лише, що він пульсував, пульсував навколо і в ній. Вона сказала констеблям, що відчувала, ніби перебуває не у цьому світі. Ніби вона на іншій планеті, на такій чужій, що людський розум не здатен її осягнути. Вона сказала, що все здавалося іншим. Кути у будівлях були не такими, кольори були геть іншими, і... Але усе це було безнадійно. Словами неможливо це передати. Вона йшла під небом, яке виглядало спотвореним і чужим між темними брудними будинками, які здавались величезними, але були невисокими. Вона йшла і могла лише сподіватися, що усе це бодай колись кінчиться. І це дійсно скінчилось. Вона усвідомила, що трохи попереду бачить на тротуарі дві маленькі фігурки. Це були ті самі двоє дітей. Хлопчик із понівеченою клешнеподібною рукою і маленька дівчинка. Її волосся тепер було перев'язане стрічками. «Це та сама американка», – сказав хлопчик. «Вона загубилася», – сказала дівчинка. «Загубила свого чоловіка». «Заблукала». «Знайшла дорогу, яка іще гірша». «Загубилася». «Знайшла дорогу в пекло». «Втратила надію». Знайшла пожирача простору, сліпого сурмача, якого уже тисячу років ніхто не називав на ім'я. Знайшла, загубилася. Вони виголошували свої слова дедалі швидше і швидше, немов церковну молитву на одному диханні. Від них, від тих голосів і слів у неї запаморочилося у голові. Будинки почали нахилятися. «Зорі згасали, але то були не її зірки, не ті, які були їй потрібні». Не ті, які вона знала, коли була маленькою дівчинкою, не ті, під якими до неї залицялися, коли вона була дівчиною. Ці зірки примушували її божеволіти своїми шаленними сузір'ями. Вона затисла руками вуха, але ніяк не могла заглушити ті звуки і зрештою пронизливо закричала їм. Де мій чоловік, де лоні? Що ви зробили із ним? Запала тиша. А тоді дівчинка, криво посміхаючись, сказала. Він пішов вниз, хлопчик додав. Пішов до того, хто чекає? Дівчинка посміхнулася. І це була зла посмішка, сповнена зловісної невинності. І він не міг не піти, на ньому знак. І ти теж підеш, ти підеш зараз. Лоні, що ви зробили? Хлопчик підняв руку. І високим, схожим на звук флейти, голосом заспівав незрозумілою мовою Але звук тих слів зводив Доріс Фріман із розуму від страху А тоді, тоді вулиця почала рухатися, сказала вона ветеру і фарнгему Бруківка, бруківка ніби хвилою пішла, вона ворушилася як килим вона здіймалася і опускалася. Трамвайні колії відокремилися від землі і здійнялися у повітря. Я пам'ятаю це. Я пам'ятаю, як у них відбивалося світло зірок. А потім окрема бруківка почала вириватися із землі і здійматися в небо. Вона просто відлітала туди. Спершу одна по одні, а потім уся відразу, ніби хвилою. Вона здіймалася, і усе це піддивний звук, скреготливий, різкий звук. Такий, мабуть, буває під час землетрусу. А потім, потім, здається, щось почало проникати. Вона безпорадно розвела руками. І раптом побачила твердий, вимогливий погляд ветера. «Що саме?» – запитав він. «Що ви бачили? Що це було?» «Щупальця», – повільно промовила вона. «Я гадаю, що це були щупальця, як мацаки, тільки, тільки вони були товстелезні». Як стовбури старих баньянових дерев, і ніби кожен із них складався із тисячі інших маленьких та звистих щупалець, і на них, на них були такі маленькі рожеві штучки, схожі на присоски, але, але часом вони видавалися людськими обличчями. Деякі з них були схожі на обличчя лоня, а деякі на інші обличчя. Геоці вони, усі вони пронизливо кричали і корчилися у стражданнях, але це не головне, тому що під ними, у темряві під бруківкою було щось інше, щось схоже на велетенські очі. На цьому місці розповіді вона на мить замовкла і не стала продовжувати тому що виявилося більше розповідати їй нічого. Вона не могла чітко пригадати, що було після цього. Наступне, що вона пам'ятала, як опинилася раптом біля дверей газетного кіоску. Вона сказала, що була там певний час, бачила, як повз неї взад та вперед проїздять автівки – Бачила заспокійливе сяйво вуличних ліхтарів. Двоє людей пройшли повз неї і дорізь зіщулилася, намагаючись сховатися у тінь. Вона боялася тих двох злих дітей. Але тоді побачила, що то не діти. Це йшли під руку хлопець з дівчиною. Хлопець розповідав щось про новий фільм Френсіса Копполи. Вона обережно вийшла на тротуар, готова кинутися назад у тінь до дверей газетного кіоска. Але у цьому потреби не було. За 50 ярдів від неї було доволі жваве перехрестя. Біля світлофора стояли декілька легкових автівок та вантажівок. На іншому боці вулиці був ювелірний магазин. На вітрині у нього було виставлено великий яскраво освітлений годинник. Через усю вітрину було встановлено великий металевий акордеон із розтягненими міхами. Та все ж... Вона змогла побачити час. Було п'ять хвилин по десятій вечора. Потім вона рушила до перехрестя, але, незважаючи на вуличне освітлення та заспокійливе бурчання автомобілів, вона продовжувала зі страхом озиратися. Усе її тіло боліло. Через поламані підбори вона кульгала. Якимось чином їй вдалося не загубити свою сумочку. Вона напружила м'язи живота і ніг. Її права нога особливо боліла. Можливо, то був вивих. Біля перехрестя вона усвідомила, що якимось чином змогла вийти до Гілфілд-авеню та Тоттенхем роуд Жінка років шістдесяти із високою набивною зачіскою стояла під вуличним ліхтарем і розмовляла із чоловіком приблизно такого ж віку. Вони обидва глянули на Доріс, коли вона наблизилася до них. «Поліція!» – хрипло промовила Доріс Фріман. «Де у вас тут поліцейський відділок? Я...» Я американська громадянка, і я втратила чоловіка. Мені потрібна поліція. Що трапилося, Люба? Доволі недружньо запитала жінка. Виглядає так, ніби вас пропустили крізь міясорубку. Дорожня пригода? Запитав її приятель. Ні. Будь ласка, вичавила вона із себе. «Де тут поблизу поліцейська дільниця?» «Просто на Тоттенгем-роуд», – сказав чоловік. Він видобув із кишені пачку плеєрс. «Хочете цигарку? Мені здається, вам це вам необхідно». «Дякую вам», – неуважно сказала вона і взяла цигарку, хоч чотири роки тому полишила цю згубну звичку. Літньому джентльмену довелося ловити запаленим сірником тремтячий кінчик її цигарки, аби вона змогла підпалити. Він глянув на жінку із високою зачіскою. Я проведу її, еві, аби переконатися, що вона дістанеться туди. Ну, гаразд, тоді йдемо разом, сказала Еві і обійняла доріс за плечі. Ну ж, бо що сталося, Люба? Хтось намагався вас пограбувати? Ні, сказала Доріс. Це. це вулиця. Дивна вулиця, там був одноокий кіт, і вулиця розчахнулася. Я побачила істоту, її називали той, хто чекає. Лоні, я повинна знайти лоні. Вона розуміла, що говорить безглуздість, але не могла пояснити нічого зрозуміліше. Коли ж та старша жінка, обережно обіймаючи її за плечі, повторила своє питання, а Доріс знову пробурмотіла ті самі слова, двоє її супутників несподівано сахнулися від американки, немов у неї була бубонна чума. Чоловік щось тихо сказав. Дорі, здалося, це були слова, знову почалося. Тоді жінка махнула рукою вперед. «Ідіть туди, поліцейський відділок там, на фасаді, там великі круглі ліхтарі, ви не проминете». І вони обоє квапливо покрокували геть. Доріс зробила за ними декілька кроків, але... «Не підходьте!» – закричала на неї Еві і пронизала поглядом переляканих і водночас злих очей. «Не смійте підходити, якщо ви побували у жертовній місцині Краученду! Геть!» І на цих словах вони обидва зникли у темряві. «Полісмен Фарнгем!» Стояв, спираючись на одвірок, між спільною кімнатою та головним архівом, у якому, звісно ж, була і далека стара картотека, про яку казав Ветер. Фарнгем зробив собі чашку свіжого чаю і випалив останню цигарку зі своєї пачки. Та жінка, до речі, також випалила декілька штук. Американка повернулася до готелю у супроводі доглядальниці, яку викликав ветер. Та повинна була лишитися із нею на всю ніч, а уже вранці вирішити, відправляти її до лікарні чи ні. Парнгем подумав, що це буде важко зробити через дітей, а оскільки жінка була американською громадянкою, а вона вперто повторювала це, то ситуація складалась складною. І що ж вона збирається розповісти своїм дітям, коли вони прокинуться вранці? Що величезні чудовиська із жартовної місцини Краученда з'їли їх батька? Хм! Фарнгем скривився і відставив чашку. Це була не його справа, ані трохи. На добре чи на зле, але місіс Доріс Фріман опинилася між державою та американським посольством у великій грі урядів. Це була геть не його справа. Він лише констебль. Констебль, який волів би забути цю історію, і він хотів дати Ветеру написати цей звіт. Це його цікавило. Ветер міг собі дозволити поставити підпис під таким букетом божевілля. Він людина стара, уже відпрацьований, так би мовити, матеріал. Все одно залишиться констеблем до скону, точніш, до пенсії. Отримає свій нагородний годинник і муніципальну квартиру. Ось Фарнгем же навпаки, незабаром має стати сержантом, а це значило, що він повинен бути уважним до кожної дрібниці, до кожної деталі. До речі, а де дівся той ветер? Все ще дихає свіжим повітрям. Фарнгем пройшов через спільну кімнату і вийшов на вулицю. Він стояв між двома круглими ліхтарями і поглядав на Тоттенгем-роуд. Ветера не було видно. Була четверта година ночі. Вулицю немов саван огортала густа рівна тиша. Як звучить той рядок із Вортфорда? Велике серце на нерухомо. Щось таке. Він зійшов сходами і спинився на тротуарі. Відчув, як тонесеньким струмком у нього починає вливатися тривога. Нерозумно, звичайно. Він розсардився на себе. Розгнівався за те, що історія цієї божевільної американки вплинула на нього хоча б у такій дрібниці. Далі він розгнівався на себе за те, що дійсно побоювався того жорстокого маніяка Сіда Реймонда, який полюбляв ламати пальці. Він підійшов до рогу поліційного відділку. Подумав, що коли обійде його, то, можливо, зустріне констебля Ветера, який буде повертатися із прогулянки. Але не рушив нікуди. Він не мав права залишати поліцейську дільницю порожньою навіть на декілька хвилин. Це могло відбитися на його кар'єрі. Він стояв на розі будинку і озирався. Смішно. Дійсно смішно. Йому здалося, що усі вуличні ліхтарі зникли. Без них ця вулиця виглядала інакше. «Чи написати про це сьогодні у звіті?» – подумав він. «Іде той чортів ветер!» Він вирішив, що пройде іще трішки і погляне, що там, але не надто далеко. Не варто лишати дільницю без нагляду». Це був би надійний спосіб забезпечити собі такий самий кінець кар'єри, як і у Ветера. Він пройде зовсім небагато. Трішки. Недалеко. Старий констабль Ветер повернувся менш як за п'ять хвилин після того, як Фарнгем пішов. Фарнгем рушив у протилежному напрямку. Якби ветер з'явився на хвилину раніше, він побачив би, як молодий констебль мить постояв, вагаючись на розі, а тоді зник. Та ветер прийшов пізніше. «Фарнгема!» – покликав він але у відповідь почув тільки дзищання настінного годинника. «Фарнгеме!» – знову гукнув він і витер долоною рота. Лоні Фрімана так і не знайшли. Зрештою, його дружина, яка посивіла біля скронь, разом із дітьми відлетіла назад до Сполучених Штатів. Вони полетіли на Конкорді. За місяць вона намагалася накласти на себе руки. Пробула місяць у психлікарні. Коли вийшла звідти, їй стало краще. Про констебля Фарнгема нічого не було чути. Він залишив дружину та двох дворічних дівчаток-близнючок. Його дружина написала декілька сердитих листів члену парламенту від свого округу, стверджуючи, що сталося щось, що приховують від спільноти що її боба залучили до якогось небезпечного завдання чи чогось подібного. Поступово депутат перестав відповідати на її листи, і приблизно у той такий час, коли зовсім ужасива Доріс Фрімен виписувалася із санаторію, Шейла Фернгем переїхала назад до Сасексу до своїх батьків. Зрештою, за декілька років вона вийшла заміж за чоловіка, що мав більш спокійну роботу. Її обранець Френк Гобс працював на складальному заводі Форда. Аби вийти за нього заміж, їй довелося отримати розлучення із Бобом, зниклим безвісти. І з цим труднощів не було. Констебльветер достроково вийшов у відставку приблизно за чотири місяці після того, як Доріс Фріман, накульгуючи, увійшла до їх поліцейської дільниці на Тоттенгем-роуд у Краученді. Він і дійсно отримав квартиру у муніципальному будинку в містечку Фрімлі. За 6 місяців його знайшли мертвим. Сорцевий напад. У його руці була незмінна банка пива харплагар. Спекотна ніч, наприкінці літа, коли Доріс Фріман розповідала свою історію, була 19 серпня 1974 року. Від тих подій збігло понад Три з половиною роки, але Лоні Фріман та Роберт Форнгем тепер перебувають разом, поруч. І констебль Ветер знав, де саме. Відповідно до алфавіту вони розташувались... На одній полиці, у одній картотеці, дільниці на Тоттенгем-Роуд, там, де зберігають нерозкриті справи та історії надто дивовижні та божевільні, аби в них можна було повірити. Фарнгем-Роберт Написано на етикетці тоненької теки фріман «Леонард» написано на теці, яка лежить одразу ж за нею. У обох теках на одній сторінці погано надрукований звіт офіцера слідчого, і в обох випадках внизу стоїть підпис «Констебля Веттера». Акреучент. Так і лишається нічим непримітною тихою лондонською околицею, і там все ще трапляються дивовижні та непояснювані історії. Іноді Стівен Кінг Крауч Енд Читав Руслан